Побутові особливості кожного народу є наслідок його колективної чинності, спрямованої на задоволення його життєвих потреб. Економічний бік цієї чинності становить завдання окремої галузі знання, а ті форми, що їх прибирає сама ця чинність, а також і наслідки її у вигляді побутових речей, психічних та соціальних явищ – Підлягають науковому дослідженню в ділянці етнографії. Під впливом різних факторів раси, зокільного оточення, традицій та, нарешті, культури кожний народ творить ці речі та ці явища по-своєму, і оригінальність цієї творчості тим більша, тим сам народ сильніший як расова та громадська група. Тому для характеристики побутового життя українського народу ми повинні розглянути його способи здобування сировини, техніку, його їжу, житло, домашню обстановку та одежу, вірування, звичаї та обряди, громадські та вправні розуміння і, нарешті, народні знання, оскільки вони справді народні цебто незалежні від безпосереднього впливу шкільної науки. Цілком зрозуміла річ, що огляд усіх цих боків побуту українського народу може бути тут зроблений тільки в межах нашого знання та даного видання. Етнографічні відомості за Україну ще дуже нечисленні. А досліди в цьому напрямку майже не вийшли ще з фази збирання матеріалів. Та й це збирання переведено ще далеко не вичерпуюче. З причини однобічного розуміння завдань та змісту етнографії в діяльності українських етнографів до останнього часу переважало захоплення лінгвістикою та творами усної народної словесності – фольклор. На некористь вивчення так званого матеріального побуту. У семи великих томах трудов експедиції Чубінського в найбільшому збірнику з етнографії України матеріальному побутові уділено всього тільки 77 сторінок. Спеціальні розвідки з поля народньої техніки ще дуже нечисленні. Зарєцький, рябу, Лисенко тощо. Та й ті з'явились завдяки головно піклуванням земству про розвиток сільської промисловості. Наукова розробка зібраних уже етнографічних матеріалів, можна сказати, майже ще не розпочата. Коли не рахувати кількох статей про будівлі, про церковну архітектуру, про орнаменти, про музику, весільні звичаї тощо. А з існуючих наукових періодичних видань, українській етнографії присвячені тільки матеріали до українсько-руської етнології, що видаються у Львові. Далі досить багато матеріалів дали «Харківський зборник», «Київська старіна», «Вісла» та інші аналогічні видання. Розділ перший. Мисливство. Між способами задоволення життєвих потреб найелементарніший та найпримітивніший – це мисливство та рибальство. Зрозуміла річ, що вони і становили головне джерело здобування їжі та одягу українців і в доісторичні часи, і потім, ще досить довго, на початках доби історичної. Племена, що заселювали Україну за глибокої старовини, залишили на своїх селищах та на дні своїх примітивних землянок немалу кількість слідів свого мисливського існування. Уламки кісток на палеолітичних стоянках виказують нам, що найдавніші насельники нашої країни годувались ще м'ясом мамонта та носорожця, забивали мускусних биків.